38. Ahogy közben vigyázol arra, hogy ne lépsz szögbe, vagy hogy ne ficamodjék ki a lábad, ugyanígy ügyelje arra, hogy ne tégy kárt önmagad irányított szellemében. Ha minden ügyben tekintettel leszünk erre, akkor biztosabban foghatunk a munkánkhoz.